מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם קודש קדשים הוא לה'. פרשת ל', פסוק יא. וידבר ה' אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, עשרים גרה השקל, מחצית השקל תרומה על אדוני. כל העובר על הפקודים מבין עשרים שנה ומעלה ייתן תרומת אדוני. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל.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 והקטורת אשר תעשה במתכונתה לא תעשו לכם, קודש תהיה לך, לאדוני. איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו.